Книга Суддів Розділ 15 По якомусь часі, під час пшеничних жнив, Самсон, мавши з собою козеня і мовивши «Я хочу в світлицю до моєї жінки», навідав свою жінку. Але батько її не дозволив йому війти. І каже йому, «Я думав, ти вже більше її не любиш. Той віддав її одному з твоїх бояринів. Та хіба менша її сестра не краща? Візьми її собі замість неї». Самсон же відказав їм, «Цим разом не буду винен перед філистимлянами, коли за їм яке лихо». І пішов Самсон – Піймав триста лисиць, набрав смолоскипів, зв'язав по два лисичині хвости докупи, а всередину між кожну пару хвостів причепив по смолоскипу. І запаливши смолоскипи, розпустив лисиць по філистимлянських житах та й підпалив полукіпки, і збіжжя на пні, і виноградники, і оливкові сади. Спитали філистимляни, хто то зробив? Відказали їм, «Самсон, зять Тімнатія, бо той забрав у нього жінку і віддав її одному з бояр». Кинулись тоді філистимляни та й спалили її разом з батьківською хатою. Самсон сказав їм, «Коли ви таке чините, то не вгамуюсь, поки на вас не помщуся». І бив він їх, де тільки міг, страшенно». Тоді пішов собі і осівсь у балці, що ви там скелі. Філистимляни ж двигнулись і отаборились у Юдеї, і розкинулися геть по всій лихі. Мешканці Юдеї спитали, «Чого рушили походом проти нас?» А ті відказали, «Щоб зв'язати Самсона і зробити з ним так, як він зробив з нами». Спустилось тоді три тисячі чоловік з Юдеї в Балку, що ви там скелі, та й сказали Самсонові, «Хіба ти не знаєш, що філистимляни панують над нами? Навіщо ти нам таке вчинив?» Він відказав їм, «Я зробив з ними так, як вони зо мною». Вони ж йому сказали, «Ми прийшли, щоб тебе зв'язати» і видати в руки філистимлянам. А Самсон їм, «Заприсягніть мені, що ви мене не вб'єте». Ті обіцяли йому і сказали, «Ні, ми тільки зв'яжемо тебе і видамо їм у руки, убити ж тебе не вб'ємо». І зв'язали вони його двома новими мотузками і витягли його за скелі. Як прибув він до лихі, Філистимляни, вийшовши йому назустріч, загукали з радощів. Тоді найшов на нього дух Господній, і мотузя на руках у нього стало немов прядво, коли вчує вогонь, і пов'язь попадала з рук у нього. Знайшов він тоді свіжу ослячу щелепу, і простягши руку, вхопив та й убив нею тисячу чоловік. І промовив Самсон. «Ослячою щелепою нагромадив я їх цілу гору. Ослячою щелепою убив я тисячу чоловік». А як промовив це, відкинув щелепу геть від себе. Тим і названо те місце Рамат Лехі. І захотілося йому дуже пити. І озвавсь він до Господа і сказав, «Дав ти оцю велику перемогу рукою слуги твого, а тепер доведеться мені вмерти від спраги та потрапити в руки необрізаним». І розколов Бог щелину, що була в скелі в лихі, і потекла з неї вода. Як же він напився, повернулась до нього сила, і він ожив. Через те прозване те місце джерело взиваючого, що є в лихі, по цей день правив він ізраїлем за часів філистимлян 20 років